КУЛІш Чорна Рада. Розділ перший. Навесні 1663 року двоє вершників наближалися до Києва з боку білгородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий по одежі і по своїй бороді, сказать би піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий Козарлюга. Видно було, що їдуть вони здалеку. Не доїжджаючи до Києва, подорожні звернули в Гай, на шлях, що вів до Хмарища, хутора замужного козака зі старшини Михайла Черваня. Хутір був оточений гаями, наче хмарами, і нагадував невелику фортецю з баштою і дубовими воротами. Під'їхавши до воріт, гості почали грюкати в них шаблями – Невдовзі пролунало незадоволене бурмотіння старого ключника Василя Невольника, невеличкого похилого дідуся, очі якому позападали і до чогось придивляються, а губи якось покривились, що тип сказав, він із роду не сміявся, у синьому жупанкові, у старих полотняних шароварах, та й те на йому було, мов, позичене». Почувши голос старшого з мандрівників, сторож радо скрикнув, упізнавши в ньому Паволоцького полковника і попа Івана Шрама, швидко розчинив ворота і кинувся цілувати гостя. Оглядівши молодого козака, Василь здогадався, що це син Шрама Петро і похвалив «Орел, а не козак». Додавши, що якби такі козаки припливли походом до кермана, то Василь не страждав би так довго в тяжкій неволі, яка ізв'ялила його, і якої не забуде тепер, мабуть, до віку. Старий Шрам запитав у служника «Де ж його пан?» «Певно, на пасіці людей зовсім відсурався?» Василь підтвердив, що черевань мало куди тепер з й виходить, але життя без людей собі не уявляє. На хуторі часто бувають гості, і тепер не без них. І повів полковника із сином до черевання. «Що ж то був за шрам такий, і якийсь він був разом піп і полковник?» Був він сином паволоцького священника Чепурного і собі учився в київській братській школі на попа. Але коли піднялися козаки з гетьманом Остряницею, то й він пішов до козацького війська. Бо гарячий був чоловік-шрам і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як лєця рідна йому кров за безбожні знущання польських панів над українським народом, а католиків – над вірою православною. На той час у Польщі було повне безладдя, і кожен більш-менш значний чин робив із простим народом, що йому в божевільну голову прийде. Міщани та хлібороби нічого не могли вдіяти без зброї. Солдати відбирали в людей харч, безчестили козацьких жінок і дівчат, запрягали людей у плуг серед зими і примушували орати лід задля своєї розваги. Католицькі пани з православними перевертнями уклали унію, наставили і своїх уняцьких попів у церквах. Нікому на це було жалітися, бо й самого короля тримали в руках сенатори, великі пани та єпископи. Козацька старшина обстоювала права коронного гетьмана, старост і державників, а між собою ділила козацьку плату Багато реєстрових козаків тоді працювали на старшину Тому жалітися можна було тільки запорожцям, які старшину свою самі із себе вибирали І гетьману коронному узяти себе за шию не давали Тож і виходили з вогнем і мечем проти ворогів рідного краю гетьмани козацькі – Трясило, Павлюк, Остряниця. Таляхи з недоляшками швидко гасили те полум'я повстань і знов по-своєму обертали Україну. Не змогли нічого вдіяти поляки лише тоді, коли піднявся на боротьбу з ними Богдан Хмельницький. Шляхта намагалася протистояти повстанню, навіть перегородила всі степові дороги на Запоріжжя заставами, але все одно було тоді так, що кидає пахар на полі плуг із волами, кидає пивовар казани в броварні, кидають шевці, кравці й ковалі свою роботу, батьки покидають маленьких дітей і всяке манівцем даночами, степами, тернами да байраками, чим чекує на Запорожжя. До Хмельницького. У той час вже розлилась козацька слава по всій Україні. Попович Паволоцький Іван Шрам 10 років від Остряниці до Хмельницького сидів зимовником серед дикого степу на низу, взявши собі за жінку бранну туркеню. Проповідував він слово правди Божої рибалкам і чабанам запорозьким. Побував він на полі і на морі з низцями, видав не раз і не два смерть перед очима, дай загартувався у воєнному ділі так, що як піднявся на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу, і ніхто краще його не ставав до бою. У тих то случаях пошрамовано його вздовж і впоперек, що козаки – як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. Однак минули, мов короткі свята, десять років Хмельниччини. Вже й сини Шрамові підросли й допомагали батькові в походах. Двоє полягло під Смоленськом, остався тільки Петро. Після того ще не раз дзвенів старий шрам шаблею, але згодом відчув, що сили його покинули. Зложив з себе полковництво, постригся у попи, де почав служити богові. Сина посилав до військового обозу, а сам знав одну церкву. Тепер же... Знову почалися в Україні негаразди. Свари да чвари, і вже гетьманською булавою почали гратись мов ціпком. Повернулось у старого серце, як почув, що козацька кров летиться понад Дніпром через Виговського і через навіженого Юруся Хмельниченка, що одержав після його гетьманування. І як досталась от Юруся булава Тетері, то він аж за голову вхопився. Чи молиться, чи Божу службу служить? Одно в його на думці що ось погибне Україна от цього недуга Отчизного і по хлібці ляцького. було чи серед церкви з наукою, то все одно мирянам править. «Блюдітеся, да не порабощенні будете, стережіться, щоб не дано вас і знов ляхам на поталу». Коли ж помер паволоцький полковник, якого обрали після шрама, зійшлася рада, щоб обрати нового. Шрам вийшов у попівській рясі серед ради, сказав, що наступає страшна година, і закликав. «Треба нам тепер такого полковника». «Щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким. Послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля». Тож пан Івана Шрама вдруге обрали полковником. Гетьман Тетеря мусив змиритися з таким дивом і вислати Шрамові універсал на полковництво, бо Рада була старша от Гетьмана». Нині ж полковник думав-гадав, як би в країну на добру дорогу вивести, А подумавши, пустив поголоску, що не здужає, і передав Осаулові гулаку свій пірнач, сам же виїхав ніби кудись на хутір для відпочинку. Розділ другий Коли Шрам увійшов у пасіку, то почув звуки бандури побачив під липою червання та божого чоловіка. Звався божим чоловіком сліпий старець Кобзар. Темний він був на очі, а ходив без поводиря, у латаній свитині без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі». Он ж до того знав він лікувати усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може й своїми піснями, бо в його пісня лилась, як чари, що слухає чоловік і не наслухається. За теє то за все поважали його козаки як батька і хоч би, здається, попросив у кого останню свитину з плечей на викуп невольника, той ту йому віддав усякий. Кобзар заспівав смутну думу про Хмельницького. Не один козак гірко плакав від цієї думи, а Черевань тільки похитувавсь, гладючи дерево, а щоки, як кавуни. Сміявся від щирого серця, така була в його вдача. Шрам спостерігав за ним з за дерева, слухаючи в задумі кубзареву пісню. Його смішливий приятель Михайло зовсім не змінився, тільки залисина стала більше вилискувати. А в божого чоловіка борода до пояса іще краще процвіла сідинами, а на виду дідусь просіяв якимсь світом. Нарешті Шрам вийшов зі своєї схованки. Черевань від радості схопився на ноги, обійняв і поцілував гостя, як рідного брата. Зрадів і Божий чоловік, зачувши знайомий голос. Господар почав розпитувати товариша, яким це побитом він потрапив до хмарища. Шрам на те оповів, що їде напрощу до Києва, і спитав у свою чергу в Божого чоловіка, звідки й куди його дорога. Той сказав, що в нього один шлях у світі – викупляти невольників. Василь невольник і собі втрутився в розмову, дякуючи Божому чоловікові –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 Далі з розповіді невольника з'ясувалося, що звали його і в монастир, і в козаки, але він вирішив піти служити тому, хто дав гроші на його викуп – череваню. Отак вони гомоніли, а потім господар запросив усіх до столу випити за здоров'я гостей. Шрам почав розпитувати божого чоловіка, чи знає він, що діється за Дніпром. Дід зітхнув і пожалівся. Мовляв, таке діється, що й говорити страшно. Немає ніякого ладу між козаками. Старшини багато, а ніхто нікого не слухає. Тоді полковник запитав про отамана Сомка. Кобзар відповів, що Сомко хоч розумом і славою кращий за всіх, але йому не дають гетьманувати, бо він не хоче кланятися московським боярам. Запорозці ж своїм гетьманом звуть Івана Брюховецького». Цією звісткою Шрам був дуже здивований. Він знав Брюховецького як Іванця, котрого Хмельницький любив за щиру дружбу і радив своєму сину Юркові його слухатися. Хмельниченко так і робив. Сомко доводився Юрії від дядьком, і йому не подобалося, що хтось орудує племінником. Одного разу старшина радилася, а Іванець і собі пристав до гурту щось сказав. Сомко спалахнув і сказав Юрасю, що не личить старому псу мішатися в їхню компанію Уночі після того Сомко піймав Брюховецького біля свого ліжка з ножем За це військова рада присудила відрубати тому голову Але Сомко придумав гіршу кару Звелів посадити Іванця верхи на свиню і провести по всьому гадячу Після такого сорому Брюховецький став збирати гроші, годити кожному. Випросив у Юрася чин хорунжого. А коли той пішов у ченці, Іванець, маючи ключі від гетьманської скарбниці, підчистив усе срібло та й махнув. На Запорожжя, а там як сипнув грошима, то запорожці за ним роєм, Іван Мартинович, Іван Мартинович, і з усіма він обіймається, братається та горілкою частує. Відтоді запорожці так його вподобали, що зібрали раду й обрали Брюховецького Кошовим. Шрам дуже засмутився після такої розповіді, а Василь Невольник сказав, що переведеться, мабуть, ні на що, славне Запорожжя, коли такі отамани там господарюють. Тоді старий полковник зізнався, що їде він не в Київ на Прощу, а в Переяслав до Сомка. «Україну розідрали надвоє». «Одну частину через недоляшка тетерю незабаром візьмуть у свої лапи ляхи, а друга сама по собі перевернеться, кат знає на що. Я думав, що Сомко вже твердо сів на гетьманстві, а в його душа щира, козацька, так міркував я, що якраз підійму його з усіма полками на тетерю, та й привернем усю Україну до одної булави». Тому то Шрам запропонував Божому чоловіку їхати із ним, бо ж його слова всі послухаються. Але старий не погодився, сказавши, що це не по ньому. Крім того, Божий чоловік був проти сучасних звичаїв, коли хлопці з бандурками тільки й знають різати до танців заради тієї ледащиці горілки. Розділ третій Черевень зазирнув у пекарню і радісно сказав, що, виявляється, йому ще жениха для доньки привезли. Виявилося, що там давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою та її дочкою Лесею. Привітавшись з Петром, господар повів гостей до хати. Світлиця в черевані була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака, що то ще за лучших часів дід або батько збудував Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований, і слова з святого письма вирізані Вирізано і хто світлицю збудував, і якого року і лавки були хороші, липові, із спинками, та ще й килимцями позастилені. І стіл, і божник із шитим рушником у круги, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво було вчеревання таке, що вже тепер ніде не зуздриж. Кругом стін – полиці, а на тих полицях – срібні, золоті і кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина, що то на війні поздобувано. Як палили козаки шляхецькі двори і княжецькі замки, то все те мішками виносили. Ще по стінах висіла коштовна панська зброя та інше військове спорядження, але молодому Шраменку. Найкраще почувалося в пекарні, де були самі квітки, запашне зілля, високий та ясний хліб на столі і чудова дівчина. Розговорився з Лесею Петро, як брат із сестрою, так би й сидів увесь вечір, милуючись чорними дівочими бровами та вишитими рукавами». Аж ось приліз Сопучи черевань, став цілуватися з ним, вихваляти його і говорити до жінки, що ось, мовляв їм, і зятьок. Потім потягнув Раменка до світлиці на козацьку розмову. А Леся проводжала хлопця поглядом, у якому були і ласка, і жаль, і ще щось таке, що й не вимовиш словами. Видно, сподобався козак дівчині. Чаревань підвів Петра до божого чоловіка і розповів, що це той самий хлопець, який переплив під кулями річку Случ, пробрався в польський табір, убив Хорунжого і приніс його корогви до гетьмана. Божий чоловік поклав Петру на голову руку і сказав, що це добрий козак великої відваги. Буде він довговічний, на війні щасливий, ні шабля, ні куля його не візьме, а помре своєю смертю. На це старий шрам заперечив, нехай лучше поляже от шаблі і от кулі, аби за добре діло, за цілість України щось що розідрали надвоє. Черевань перервав розмову, почав частувати гости із химерних кубків, жартуючи та припрошуючи». Зайшла і милася череваниха привітати гостей. Вона була свіжа і повновида, пряма як тополя, і дуже гарна. Як добра приятелька почала розпитувати Шрама про його наміри. Дізнавшись, що панотець їде на прощу, вирішила й собі з родиною поїхати за ним, бо вже набридло на хуторі сидіти і нікуди не вибиратися. От і до брата під підніжень скільки разів збиралася, а все ніяк не виїде. Ширивань засміявся і сказав, що він би й радий побувати в її брата Але якби хто взяв його, та й переніс туди Тим більше, що її брат Гвинтовка живе добре, по-панському Його вже й князем прозвали Милася заперечила, брата звуть князем не за достаток А за те, що взяв собі жінку-полячку, княгиню з Волині Аж ось зайшла до світлиці Леся Гарна! Як квітка. Михайло Радо сказав, що і йому є чим на старості літ похвалитися, попросив дочку піднести гостям кубки. Алеся чи заговорить, чи рукою проведе, чи піде по хаті, усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов сонечко світить. Тоді ж Рам і спитав Чареваня, чи не погодився б він віддати свою дочку за його сина. Той Радо дав згоду, подав руку, вони обнялися і поцілувалися. Петро від радості не знав, на яку ногу й стати, а Леся ніби злякалася, та й сказала, що хай тато подивиться, не всі ж у хаті, матері немає». Тут увійшла Череваниха і чоловік похвалився їй новиною Але вона не зраділа і суворо звернулася до старого Шрама «Швиденько ви добуваєте із своїм сином замки Отже, ми вам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше на дусі царства» Черевань тільки сміявся, а Шрамові така відповідь була не по нутру. Враг мене візьми, каже, коли із іншим замком не скоріше справилися, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за отціч ви нам зробите. Чим я вам не сват, чим син мій не жених вам. Тоді мелася хитро повела мову про те, що вона не проти. Але діди й баби раніше, як думали заручати дітей, їхали спершу в монастир на прощу. Тоді Бог давав дітям і здоров'я, і талант на усе життя. Отже, їм теж слід зробити по-християнськи. Так і посадила жінка шрама, мов горщик від жару відставила. От і відклалося сватання. Старі думали, що ще встигнуть із козами на торг А Петро здогадався, що Череваниха має на думці якогось іншого зятя Та й сама Леся ним гордує І напала на хлопця велика туга Наступного ранку всі вирушили в дорогу Мати з дочкою сіли в Ридван, карету, котрий Черевань теж отримав як трофей на війні Петро на коні не відступався від пишно оздобленого екіпажу Нарешті наважився поговорити відверто з Череванихою Сказав, що він до них із щирим серцем, а вони до нього з хитрощами Може є хтось інший на прикметі, то хай скажуть Малася знову відповіла загадкою, мовляв, і є, і нема Побачивши, що Петро аж зблід, вирішила розповісти йому про дивний сон, який бачила, коли ще була вагітна Лесею. Наснилося їй, ніби серед поля, могила, а на ній стоїть ясна панна, аж сяє, як сонце. З'їхалися на поле козаки, славні лицарі з усього світу, і стали битися між собою, змагаючись за ту панну. Раптом приїхав молодий гетьман і забрав собі дівчину. Збентежена цим сном, кинулася Череваниха до ворожки. А та сказала, що буде в неї дочка дуже красива, будуть за неї змагатися пани й гетьмани, дарувати подарунки, але ніхто так не обдарує, як суджений, а буде він красивіший та славніший за всіх панів і гетьманів. Справдилися слова ворожки і про дочку, і про її вроду, і про панські подарунки, і про судженого». Справді, був один серед гетьманів найкращий, і сказав він Череванесі, щоб не віддавала дочки ні за князя, ні за лицаря. Він же не буде женитися, чекатиме, поки дівчина виросте, і візьме її за дружину. Аж ось і Київ заблищав золотими церквами, тільки Петро нічого того не бачив, так вразила його розповідь. Череванихи. Розділ четвертий. Весело тяжко згадувати нам тебе, старий діду Києве, бо й велика слава не тебе осіяла, і великі їзлигодні на тебе з усіх боків збирались, скільки то князів, рицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе слави, скільки то на твоїх вулицях, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. До цього часу, хоч минуло 12 літ, видно сліди пожежі, яку наробив Радзівіл із Литвинами Смутно було дивитися старому шраму на це Тоді мало не весь Київ містився на Подолі Прочани їхали вузькими завулками Раптом дивляться, вулиця перегороджена возами, за ними юрба людей. Послали Петра розвідати дорогу. Шраменко підскочив до возів і побачив, що люди сидять перед киломом із пляшками та їжею. Були то міщани. Петро сказав, що паволоцький полковник Шрам просить пропустити його через табір. Молодого козака впізнали, стали жартувати, а коли побачили старого Шрама, розтягли вози і радісно вийшли на зустріч на чолі з Тарасом Сурмачем, який так прозивався, тому що колись служив у полковника горністом. Тарас почав частувати подорожніх, бо в нього була радість, народився син. Шрам відмовлявся, оскільки їхав на прощу, тож і годиться спершу поклонитися Божим церквам, а потім пригощатись. Сурмач знову припрошував та вмовляв, аж поки хтось із його гостей не сказав, що, мабуть, цим гордим старшинам прості міщани вже не компанія. Як сказав, то наче іскру в пороху кинув. Усі так і загорілись, бо міщани вже давно на городове козацтво та на старшину важким духом дихали. Натовп почав ремствувати, що міщани тільки тоді козакам потрібні, як треба виручати з польського ярма. Розгнівався і шрам від тих слів. Почав докоряти, що не допомогли кияни козакам у битві під Берестечком, і місто своє здали Радзівілу без бою, а відвоювати його змогли тільки козаки. Міщани зарепетували, що вони теж козаки, тільки одні козацтво собі загарбали, носять шаблі та кармазини, їздять Ридванами, а інші власним коштом будують стіни, башти, платять податок І вони б не проти собі по-козацьки причепити до боку шаблі Та й сидіти, склавши руки Шрам із гнівом відповідав, що коли б не козаки То міщан уже б давно ляхи задушили Або татари погнали б у Крим І додав, що всякому своє Козакам – шабля, міщанам – терези та торгівля, а селянам – плуг та борона. Тоді Тарас Сурмач сказав, що коли кожному своє, то чому б і їм не назвати шаблю та козацьку волю своїми? Адже коли в козаків не ставало війська, саме міщани сідали на коней, не було грошей, давали і гроші, і зброю, разом били ляхів, укупі терпіли всякі труднощі – а як прийшлося до розквіту, то козаки зостались козаками, а інших повернуто в селянство та міщанство. Громада загула, стала погрожувати козакам чорною радою і заступництвом січових братчиків. Ледве панотець Шрам угамував міщан розважливим словом. Тарас вибачився і пропустив прочан далі. Іван Шрам тяжко задумався. І зрозумів, що тут не обійшлося без проклятущого Іванця Брюховецького, який мутить воду і сіє ворожість до старшини серед низових запорожців міщан та селян. Черевань, щоб розважити побратима, сказав, щоб той не переймався адже їм є що їсти й пити і в чому походити. Панотець розгнівався і назвав свого товариша Барабашем. Чоривань так образився, що аж затремтів, і сказав, що років десять тому вони б цю суперечку вирішили за допомогою кулі та пороху. Але й тепер він не хоче залишатися з таким паскудним прізвиськом. І щоб довести це, їде зі шрамом за Дніпро і готовий за ним, хоче з мосту в воду. Шрам аж повеселішав, як побачив, що ще не перевівся в череваневі козацький дух І взяв із нього слово держатися разом у всякій долі Розділ 5. Мало хто з українців прожив вік і не побував у Києві Тож усі знали дерев'яну церкву гетьмана Петра Сагайдачного І братські школи біля неї, і старосвітський сад Усе це подарувала колись на братство благочестива Ганна Гулевичівна, щоб училися діти козацькі та міщанські. Наші прочани теж тут побували, подали срібла паноцям братським на нужди школи, стали роздивлятися монастир. Він був увесь розмальований сценами з біблії, а по огорожі. Скрізь було змальоване славне козацьке лицарство, щоб народ дивився, да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Раптом десь заграли музики, почулися галас і тупотня. Усі прочани пішли дивитися, як запорожці зі світом прощаються. Була то в запорожців гульня на диво всьому мирові.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 Усякого частують Тут і бандури, тут і гусли, тут і співи, і скоки, і всякі викрутаси От те є, от куплять болобочки з дьохтем, та й розділлють по базару От куплять, скілько буде горшків на торгу, да й порозбивають на череп'є От куплять, скільки буде маж із рибою, да й порозкидають по всьому місту Їште, люди добрі а погулявши неділі зодві, де начудувавши увесь Київ, їдуть бувало вже з музиками до Межигорського Спаса Хто ж їде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах, вискакує попереду йдучий запорожець А за ним везуть боклаги з напитками і всякі ласощі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 отчиняються ворота, він увійде туди, а все товариство і вся суєта морська, з музиками і скоками, і солодкими медами, останеться за ворітьми. А він скоро увійшов, зараз через із себе і оддає на церкву, жупани кармазинові з себе, а надіне волосяну сорочку, дай почав спасатись. Бурсаки як подивляться таке, так через деякий час і опиняється половина з них у запорожцях. Шрам хоч і сердився на запорозьких козаків, але й собі не втримався та задивився на них Хоч і багато шкоди чинили запорожці, але любили їх люди, мабуть тому, що не треба їм було нічого ні жінки, ні дітей, ні грошей, а волю та звичаї берегли і завжди готові були стати на захист краю. Черевайн, дивлячись на ті танці та веселощі, й собі притупував ногою. Сказав, що коли б не був жонатий, то зараз би подався на запорожжя. Але Шрам його зупинив, відповівши, що чесному чоловікові соромно прилучатися до цих розбишак перевелися тепер запорожці. Поки ляхи та недоляшки душили Україну, туди втікав що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на запорожжя, або гольтяпака, або злодюга, що боїться шибиниці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба, Сидять там укаянні всі чи та тільки п'янствують, а от чортєє горілку пити, так і їде в городи, да тут і величається, як порося на орчику. По тій мові Шрам, Петро, Чаравань і Леся поспішили до іншого монастиря, бо ув'язалися за ними двоє запорожців, які хижу мов вовки на ягницю поглядали на Череванівну. Перший запорожець був здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці, сам опасистий, довга густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива. Уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан і Очі так і грають, а чорні густі її брови аж геть піднялись над тими очима. І враг його знає. «Глянеш раз – здається, супиться. Глянеш у друге – моргне довгим усом так, наче зараз і підніме тебе насміх». Другий був молодий, високий козак, але вгадувалося в ньому щось азіатське. То й не дивно, бо до січі приходили люди з усього світу, і їх приймали – тільки аби перехрестився та поклявся воювати за віру християнську. Череваниха, наздогнавши Редваном своїх, зраділа, бо злякалася тих двох запорожців. Дорога була важка, тому карета швидко відстала від вершників. Петро вже не їхав біля жінок, тож вони залишилися з Василем Невольником. Раптом на шляху щось затріщало і затупотіло. Череваних з Лесею нас догнали ті самі запорожці, яких вони злякалися ще в монастирі. Козаки їхали по обидва боки Ридвана і говорили ніби між собою, що такої дівки гарної вони з роду не бачили. Один казав, що міг би її поцілувати, а другий гуторив, що це сало не для кота». Леся боялася ще дужче, щоб на неї не напали, але Василь заспокоїв її, кажучи, що молодці лише жартують. Старший запорожець знов гукнув до свого побратима, що він Січ поважає як матір, але задля такої дівчини можна покинути і батька, і матір. І сказав, що хоч так, хоч сяк, а дівчина ця... Буде його. Закине її в сідло та й помчить у Чорну Гору, куди ще раніше запрошував його товариш. Ні жива, ні мертва. Череваниха ледве наздогнала своїх, а запорожці пропали. Розділ шостий. Зараз Печерський монастир красивий та пишний, а тоді був убогий без золота й срібла, довелося й йому взнати Батиєве лихоліття. Шрам вистояв службу і ходив тепер біля надгробків, сумно думаючи, що всяка слава, всяке багатство суєта, суєт, бо смерть рівняє всіх. Коли ж Черевані зі шрамами повернулися до печер, вони побачили якогось чоловіка в дорогому кармазині, високого й вродливого, з великим почтом. Шрам аж ахнув із радості, впізнавши Якима Сомка, той і собі зрадів, зустрівши старого полковника. Давні знайомі привіталися, обнялися. Сомко запросив усю компанію до себе в гості. Лесю ж при цьому назвав своєю нареченою. Тоді Петро здогадався, який гетьман снився Череванесі. Мабуть, у них уже все було полагоджено. Дивно тільки, що про це нічого не знав сам Черевань. Його жінка, очевидно, справлялася і за себе, і за чоловіка. Тепер уже Шраменку. Нічого було думати про Лесю Був він козак значний і вродливий Та яким Сомко кращий Нічого з ним і мірятись Він був високий, огрядний собі пан Кругловидий, русявий Голова в кучерях, як у золотому вінку Очі ясні, веселі, як зорі І вже чи ступить, чи заговорить То справді по-гетьманськи Козацьке подвір'я Сумка стояло віддалік, на хуторці. Там було все, готове до прийому гостей. Сів край столу старий полковник Шрам та й заплакав, як не плакав і при смерті власного сина. Усі здивувалися і засмутилися. Сумко став розпитувати, яке ж то в нього горе. Шрам гірко відказав, що був би він бабою, коли плакав би від свого лиха. І пояснив...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 Сомко заперечив, що, мовляв, уся старшина від Самари до Глухова зве його гетьманом і заприсяглася підкоритися його владі. «Що ж до Васюти, то це старий дурень, усі з нього сміються, а Іванець Брюховецький гетьманує лише над п'яницями». Тоді Шрам нагадав, що Васюта відправив у Москву лист проти Сумкового гетьманства, а Іванця всі оголосили гетьманом, та ще й йдуть поголоски про Чорну Раду. Сумко заспокоїв Шрама, обіцяючи, що зітре запорожців на Макуху, а дурну Чернь навчить шанувати гетьманську зверхність. Що ж до міщан, які теж незадоволені – то нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і посполитий, і козак стоїть за своє право, тоді буде на Вкраїні і правда, і сила. Після такої мови Сомка у Шрама аж від душі відлягло. Він побажав, щоб думка гетьмана стала думкою всякого доброго чоловіка на Україні. А Сомко висловив надію, що обидва береги Дніпрові схиляться під одну «Булаву». Після цього почали говорити про особисті справи. Сомко сказав, що недобре бути чоловікові одному. У гетьмана повинна бути гетьманша. І оголосив, що давно вже домовився з панією Череванихою про її дочку Олександру, тож просить благословення батька й матері. Череваниха радо благословила, а Черевань від подиву й слова не зміг вимовити – Сомко спитав його, чого ж батько не благословляє. Шеревань відповів, що, звісно, велика честь віддати дочку за Гетьмана, але вчора вже відбулося півзаручин Лесі з Петром Шрамом. Тоді підійшов старий Шрам і сказав, що він сватав Лесю за свого сина, не знаючи про таку домовленість, тож краще віддасть Петра в чинці, аніж стане на заваді Гетьману. І поблагословив молодих Раптом за вікном почулося запорузьке вітання «Пугу! Пугу!» У козарлюзі люзі Сомков пізнав Кирила Тура Шрам у цей візит не сподобався, і він зауважив, що не годилося б водитися з цими пугачами. На це Сомко відповів, що між запорожців є багато хороших людей. Ось як Кирило. Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю й характерника чеклуна. Старий полковник, хоч і не погоджувався, перевелися, мовляв, лицарі на Запорожжі, та все ж згадав, як запорожці колись виручили його в бою, коли залишилося козаків четверо, а під ним коня вбило. Десять запорожців відбили сотню ляхів, а потім ще й добули шрамові коня. У цю мить увійшов і Кирило Тур. Він виявився тим запорозьким отаманом, що врятував колись шрама і дістав йому коня Розділ сьомий Сомко посадив гостей за стіл Петро хоч і сидів поряд із Лесею, не радий був нічому Гетьман став розпитувати Тура, як той опинився в Києві Кирило відповів, що проводжав прощальника до Межигірського Спаса. А відбилися вони зі своїм побратимом від товариства тому, що побачили одну пишну кралю. При цьому козак блимнув очима на Лесю. Коли Сомко засміявся і сказав, що то його молода, Кирило відповів, що це його не лякає. Важливо одне – Дівчина зовсім його причарувала, а він хоче повести її в Чорну Гору. Це таке ж святе місце, як і Січ, тільки там не цураються, як на Запорожжі жінок. Сомко заперечив, що, мовляв, у дівчини ж, мабуть, є друзі, родичі. Але Кирило відповів, що то не перешкода. У краї, де живе його побратим, існує звичай викрадати ту дівчину, яка сподобалася, і йому цей звичай до душі». Тож сьогодні буде така чудосія, якої ніхто тут ще не бачив і не чув Коли запорозця стали розпитувати, що то за чудосія, Кирило сказав Так, нічого Підхоплю тільки на сідло оцю кралю, та й шукай вітра в полі Махнем з побратимом навпростець до Чорної Гори від цих слів Леся аж затремтіла зі страху й заплакала. Тож матері довелося відвести її у світлицю, а козаки лише посміялися, бо мало зважали на жіноче серце і сльози. Коли ж обід скінчився, Кирило Тур пішов із двору, не попрощавшись. Залишившись наодинці з полковником, Сомко признався Шрамові, що в Києві він не заради сватання. Йому треба твердо стати в місті, «Запастися провізією й порохом, а ще досягти угоди з москалями, бо як-не-як, -як, а москаль нам рідніший ляха, і не слід нам од його одриватись». «Яким міркував собі так? Коли в нас заведеться добро, то й Москалю буде лучше. Ось нехай лишь Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правнії суди, школи, академії, друкарні, піднімемо в країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів. А що ж Леся? Вона справді ніби аж захворіла Боялася, щоб запорожець її не викрав Просила позамикати всі двері Невдовзі після обіду Козацтво знову зібралося за столом Пилота прославляло Україною московського царя Леся все лежала в кімнаті І нікому з козаків до неї не було діла Навіть нареченому Що тепер із того, що він лицар над лицарями? Вродливий над вродливішими. Думає то він лише про гітьманські порядки, і до дівчини не горниця. Любила Леся Сомка ще з дитинства, але не так складається їхня любов, як вона собі гадала. Петро ж пішов у гай ніби на полювання, а насправді для того, щоб розвіятися, і повернувся лише надвечір. Прийшов і Кирило тур, сів за вечерю і сказав, що зовсім уже готовий у дорогу А Леся так занемогла, що довелося посилати по бабуше птуху Кирило за столом усе жартував та розказував, як він викраде молоду Козаки не вірили і сміялися з його вигадок Шрам остирів сумка, що цей запорожець справді навіжений але яким заспокоїв полковника, сказавши, що Тур не раз виручав його з великої біди і є надійною людиною? Найбільше уподобав Кирила Черевань, обнімав його та цілував. «А козак усе дивувався, у них крадеш, а вони тебе цілують». Прощаючись, запорожець розпростер руки, ніби заклинання промовив. «Двері, одмикайтесь!» А люди не прокидайтесь Розділ восьмий Сомкові козаки недовго гуляли Швидко полягали спати І до півночі вже хропли на весь двір Не спав тільки Петро Шраменко Він таївся від усіх зі своїм коханням Щоб не насміялися Адже козаки не дуже вдавалися до любощів Знали цю неміч більше дівчата та молодиці вони-то й поскладали всі пісні, Усі ніжні розмови козака з дівчиною. Нема з ким поділитися Петрові своїм горем, Тож і не спиться йому, Нудиться бідолаха блукаючи гаєм. Раптом почув, неподалік тупотять коні. Вершники тихо розмовляли. Петров пізнав голоси Кирила Тура І його побратима. Хотів побігти рятувати Лесю, але потім схаменувся, де ж це видано, щоб серед товариства викрасти дівчину. Та й наречена тепер не його, хай її гетьман стереже. Поки так роздумував, знову почувся тупід коней. І побачив Петро, що запорожець тримає в сідлі поперед себе Лесю. Вона сиділа, як зачарована. Шраменкові стало шкода дівчини, хотів заступити викрадачам дорогою битися з ними, та шаблі не мав при собі. Раптом Леся закричала. Петро кинувся на подвір'я, ухопив коня, шаблю, сказав Василю невольнику про викрадення і помчався, як вихор. Запорожці поспішали виїхати з міста Леся прийшла до тями лише в полі від холодного вітру Стала благати не губити її, але тур тільки реготав А потім пристрашив, що коли хто наздожене, то живою свою здобич він не відпустить Раптом побачив, що його хтось наздоганяє І вгадав, це був молодий Шраменко Побратим порадив швидше тікати або дати бій Кирило сказав, що битиметься з Петром один. Аж раптом попереду стрівся вузенький місток над проваллям. Запорожці перескочили його, і Кирило розібрав дошки та покидав їх у провалля, сказавши, що зараз подивиться, чи гідний Шраменко з ним битися, чи ні. Адже в них, січувиків, честь і слава, військова справа перш за все». Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, так завтра поляже вона, як от вітру на степу трава. А слава ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже. Петро мчався на ту шаблею. Але раптом його кінь зупинився перед проваллям. Запорожець став сміятися з молодого шрама, заохочуючи його, щоб перескочив рівчак. Кінь Петра боявся і не слухався хазяїна. Тоді Шраменко вирішив перестрибнути сам. Він розігнався і стрибнув, але берег під ним відколовся, і козак ледве не впав у провалля. Аж тут підскочив Кирило й ухопив його за руку, похваливши за стрибок і сказавши, що тепер радо буде з ним битися. Петро відповів, що за врятоване життя в нього рука не підніметься натура, хай він просто віддасть дівчину. Без бою. Але Кирило тільки засміявся на таке і сказав, що цього ніколи не буде. Тоді розпочався козацький герць. Мабуть, ще ніколи не сходилися такі сильні супротивники. Дзвеніли шаблі, аж іскри летіли. Билися затято, доки не зламалися шаблі. Тоді вирішили змагатися на кинджалах. Аж ось із лісу вискочила погоня. Тільки доскочили до провалля, як Кирило Тур і Петро одночасно вдарили один одного в груди так сильно, що й повалилися обидва, як снопи. Розділ дев'ятий Чорногорець кинувся до свого побратима, а Леся – до Петра. Забула й за сором, затулила рану хусткою, а кров так і лється. Тоді впала Шраменко на плече, плакала, голосила, серденьком називала. Душу б віддала, щоб оборонити від смерті козака, що так щиро одважив за неї свою життя. Підскочив Шрам, став перетягувати рану синові, а Сомко кинувся рятувати Кирила Тура Старий полковник здивувався Треба було б покинути цього собаку, як він того заслужив Але яким заперечив, що, мовляв, молода знайшлась би інша А от Кирила Тура другого не буде Коли Леся це почула Її серце навіки відвернулося від Сомка Натягнули рясу між коней, поклали туди Петра Гірко було старому батькові Не за Україну гине його син А за чужу молоду Звідкись наскочили запорожці, Дізналися, у чому справа І забрали Тура із собою Сказавши, що вони його вилікують Ще ніколи не кидали товаришів у біді У чужих руках Назустріч їхала Чареваниха Зраділа, побачивши Лесю живою Поплакала над Петром і сказала, що раз це через її дочку, то хай пораненого везуть у хмарище, там вони зроблять усе, щоб вилікувати хлопця. Так і вирішили, а Черевань запросив гетьмана до себе в гості. На хуторі козаки пили, їли, бенкетували, вирішували військові справи. Леся тільки й знала, що копала коріння, варила зілля та сиділа над недужим. Допомагав їй Василь Невольник. Завдяки цим турботам Петро Мову друге на світ народився. Поступово приходячи до тями, він щасливо спостерігав, як Леся про нього дбає, як любить його. Незабаром молодеча Міць почала брати гору над пораненням. Радіє старий батько, радіє гетьман, а найбільше – Леся. Але разом із тим смутно їй, що доведеться тратити молоді літа в гетьманській світлиці, слухаючи військові розмови та брязкіт кубків. Пізно розпізнала дівчина, що Сумко – козак недолюбощив. Нема в нього ні того ніжного слова, ні того люб'язного погляду, що веселить дівоче серце. Ніхто так щиро не заговорить до неї, як Петрусь. Однак треба коритися долі. Коли Петро почав одужувати, Леся заходила до нього все рідше, соромилася, навіть ніби боялася. Тоді козак сказав їй, щоб не крилася, була йому за сестру, раз не судилося їм бути разом. Леся тільки заплакала. Не раз після тієї розмови заходила до Петра, співала сумні пісні і вдивлялася в очі коханого. Батьки ж ні про що не здогадувалися, бо коли дівчина заручена, то вже й годі, уже й не кажи, що не сей, а той мені люб, а то на весь світ піде слава. Тим часом Сомкові прийшла звістка, що до Переяслава прибувають воєводи від царя. Порадилися й вирішили, що Шрам із сином поїдуть до Сомка, а Черевань із Лесею – до брата Череванихи, гвинтовки, підніжень. Коли ж збереться гетьманське весілля, треба буде схилити старшину до походу на тетерю й об'єднання України під одним гетьманом. Коли вже виїжджали, прибув із посланням Переяславський сотник Іван Юско. Він повідомив, що Зіньковський, Миргородський і Полтавський полковники перейшли на бік Іванця Брюховецького, який тепер має ще й велику царську ласку. Сомко гірко засумував, думав зібрати військо та провчити зрадників. Але Шрам заперечив. «Нікуди не годиться, якщо замість війни з недоляшком Тетерею заведеться війна між сьогобічними полками». І порадив гетьманові їхати в Переяслав та писати листи до всіх полковників, відкрити їм очі й просити схаменутися, не шматувати Україну. Сам же Шрам думав вирушити з череванем у Ніжень і схилити на бік Сомка полковника Васюту. Так сумно розпрощалися шрам із сумком І поїхали кожен у свій бік У дорозі Паволоцький полковник невесело розмірковував Мабуть, не така Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліба солі уживала Чи, може, приходить уже кінець світу, що востане свій на свого? І звідки ж підійметься хмара, Боже ти мій милий? Запорожжя перше було гніздом Рицарства козацького, а тепер виводить тільки хижих вовків та лисиць. Отеє, мабуть, дожились вражі сини до порожніх кишень, то й заводять між народом трусу, щоб під каламутний час людським добром поживитись. Завидно, мабуть, стало проклятим сіромахам, що в городового козака повно в господі. А який же враг посилав на Запорожжя, як по розгромі ляхів усякому було вільно займати займанщину? Ні, ось підем рицарювати. От і нарицарювали. утішайсь, Україно, своїми дітками». Різне почули й побачили мандрівники по дорозі до Ніження. Скрізь люди говорили про Чорну Раду, згадували Хмельниччину і те, як несправедливо відбувся поділ землі після війни. Адже селянам, які воювали за Богдана, майже нічого не досталося. Усе записала за собою козацька старшина. Бувало, прийде полковник або військовий старшина до гетьмана, що благословив зайняти землю – той і дозволяє зайняти, скільки оком закине, або скільки конем за день не об'їдеш. Ото вже і є його родова земля. А якщо там уже хтось із бідніших жив, то його справа – коли не любо, вбирайся. Отак і розплодилися в Україні шляхтичі та кармазини. Тож прийшов час встановити справедливість на чорній раді низового козацтва». Прислухаючись до таких розмов, Шрам зрозумів, що запорожці під орудою хитрого Іванця Брюховецького Навмисне розворушують у народі старі образи та кривди, щоб забрати владу у свої руки на новій козацькій раді Розділ десятий Другого дня надвечір подорожні наблизилися до хутора Гвинтовки, що стояв неподалік від Ніження Хазяїн був удома і, як виявилося, бенкетував із запорожцями, серед яких сидів і Божий чоловік, котрому козаки доручили лікувати Кирила Тура. Шрам обурився на Божого чоловіка, бо ж виходило, що він відігріває ту гадюку, що ледь його сина не спровадила на той світ. На це старий сказав, що йому всі рівні, бо він в людські свари та чвари не мішається. А ще повідомив, що Васюти Ніжинського зараз немає на місці Він поїхав на якусь раду в Батурин Гвинтовка радо привітав гостей Покликав із будинку свою дружину, колишню польську княжну Стали розмовляти Гвинтовка жалівся, що прості люди похваляються проти городової старшини Стали такими сміливими, що навіть шапки не скидають, коли побачать значного козака на вулиці Шрам запитав хазяїна, на чиєму ж він боці, і той сказав, що, звичайно, на Гетьманському Тоді старий полковник здивувався, чому ж він водиться із запорожцями, бенкетує з ними Гвинтовка заперечив, сказавши, що то все наклепи. Шрам зауважив, що так робив лише звір, Єремія Вишневецький Гвинтовка скипів, вихопив шаблю і сказав, що може простити такі слова без крові лише панотцеві. І за Україну він радий повсякчас вийняти шаблю один проти десятьох. А щодо того, що жінка його обляшила, то гість помиляється. Навпаки, він її окозачив. Тепер у нього стіл застилають не слуги, а сама княгиня. І грізно гукнув жінці, щоб та подавала козакам вечеряти. Княгиня безмовно все робила, лише здригалася від грізних окриків чоловіка, як струна на бандурі. Череваниха спитала брата тихенько, чи молиться ж княгиня по-християнському. Той голосно звелів жінці перехреститися, і вона зробила це слухняно, як дитина. Черевани сій Лесі... Було жаль до сліз цю нещасну княгиню, яка мусила відповідати перед козаками за всі польсько польсько-шляхетські гріхи. Раптом почулося запорозьке привітання Пугу. Хазяїн змішався перед гостями, але дітися було ніде, і довелося запрошувати до хати запорозького кошового батька Пугача, а з ним і кількох міщан. Шрам із докором сказав Гвинтовці. Що, значить, ось як він із запорожцями не знається. Але той відповів тепер на Вкраїні усе так перевернулось, переплуталось і перемішалось, що навпростець нікуди не проїдеш. Утремо ми запорожцям носа, як колись візьме наша, а тепер поки що треба гладити за шерстю. Вони бо царя велике пошанування мають і чого хочуть усе одержуть. Панотець понуро зауважив гвинтовці, що не їздити їм одним шляхом Господар же став любенько запрошувати батька Пугача до столу Але той сказав, що не сяде вечеряти з тими, хто неправду чинить та грабує міщан Гвинтовка почав був відбріхуватися та виправдовуватися Однак Пугач сердито його перервав Пригрозивши, що старшині скоро доведеться відповідати за народну кривду І пішов Гвинтовка зостався ні в сих, ні в тих Побачив, що шрам його розгадав І взяла гвинтовку велика досада Вечеря закінчилася в похмурій мовчанці Розділ одинадцятий Уранці Петро побачив, що батькового коня вже немає, махнув старий убатурин до Васюти. Хлопцеві було тяжко на серці через нещасливе кохання. Спочатку дівчина ним згордувала, потім її мав повести до вінця інший, а тепер знає, що дівчина його любить щиро та не може з ним бути, бо заручена. Інший би на це не подивився, махнув із нареченою в дикі степи, та й насміявся б над лихою долею. Але Петрові про це страшно було й подумати, бо не міг він паноця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти. Урешті-решт вирішив піти на Запорожжя після смерті батька, поробити човни власним коштом і воювати разом із товаришами. А від лесі треба вже зараз триматися якнайдалі. Тому не пішов у будинок, а став блукати пущєю, щоб розвіяти смуток. Ходив, ходив, поки набрів на хутірець, де сподівом побачив Кирила Тура, який прогулювався з чорнявою дівчиною. Козаки зустрілися як давні друзі, ніби й не було між ними смертельної бійки. Кирило розказав, як його добрі люди від смерті рятували, а він цього не дуже хотів, бо що для козака смерть? Ніщо. Аби слава. Побратим його готується до Чорної Ради в Ніжині. Тепер запорожці на чолі з Іваном Брюховецьким зададуть перцю городовій старшині». Петрові аж мороз по спині пішов від такої мови. Хлопець подумав, що треба сповістити панотця, але згадав, що старий шрам у дорозі. Друга думка його була про Лесю. Хвилювався, щоб її не скривдили в цих козацьких чварах, або щоб Кирило Тур знову не викрав. Але коли Петро завів із запорожцем розмову про Лесю, той лише посміявся бо вже давно викинув це з голови поміняв би копу таких дівчат на люльку-тютюну. У Петра від цих слів полегшало на душі. Тур запросив його поснідати і сказав, що хоче довести своїм бабам, матері і сестрі, що він уже одужав. Раптом під вікном почулося козацьке пугу, і в хату війшов батько Пугач та звелів Кирилові збиратися. Жінки так і затремтіли. Мати Турова заголосила, щоб не відбирали в неї синочка Пугач, незважаючи на плач та благання Сказав, що натура чекає козацька кара за той сором, який він наробив товариству Кирило почав заспокоювати матір та сестру Говорячи, що то так запорожці іноді жартують, що й до сліз можуть довести Сів на коня та поїхав, удаючи із себе веселого козака. Старенька мати попросила Петра поїхати за ними і подивитися, що зроблять із її сином. Петрові було жаль бабусі, і він пообіцяв привести їй звістку про Кирила. Розділ дванадцятий Урочище «Романовський кут» було недалеко – Петро під'їхав і почув галас, як на ярмарку. Зібралося багато людей у чорних сорочках, мабуть, самих бурлак та гольтіпак, яким Брюховецький пообіцяв дати на пограбування ніжень. Скрізь були бочки з пивом, вози з борошном, салом та пшоном. Кожен робив, що хотів – їв, пив, пригощав інших. Усі вихваляли Івана Мартиновича Брюховецького, який так про них дбав, його другим Хмельницьким Кобзарі співали Грали на кобзах та бандурах Походжаючи між людом. Шраменко роздивлявся скрізь Шукаючи тура А побачив самого Брюховецького Думав, що той зробився Паном на всю губу Але чоловічок сей Був у короткій старенькій свитині У полотняних штанях Чоботи шкапові Попротоптувані І пучки видно Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось непросте? Шабля аж горіла от золота, да й та на йому була, мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська, так наче собі чоловік простенький, тихенький, тільки очі були якісь чудні, так і бігають, то туди, то сюди. Отакий-то от був той Брюховецький, Такий-то був той гадюка, що наварив нам гіркої на довгі роки. Походжаючи між козаками, Іванець усе обіцяв землю та статки і налаштовував люд проти міської старшини і гетьмана. Потім звертався до запорожців, нагадував, яким прийшов багатим на запорожжя і як все ти віддав, щоб прикрити козацькі злидні». Міщани, козаки й мужики називали Ницого Іванця рідним батьком, гетьманом, так він усіх їх отуманив Зажурився Петро, побачивши, яку небезпеку становить Брюховецький для долі України Раптом усіх почали скликати на Раду, судити Тура Шраменко підійшов до самого судилища Посеред судного колеса стояв Кирило, а круг нього братчики. Вони не пускали в коло цікавих міщан та селян. У першому ряду знаходився Брюховецький з гетьманською булавою. Біля нього стояли військовий суддя, писар і п'ятеро довговусих січових дідів, найшановніших у коші. Суд розпочав батько Пугач. Він виступив із промовою, сказавши, що ніхто ще так не зневажав козацький звичай, козацьку славу, як отой Кирило Тур, спізнавшись із бабами. Спитали гетьмана, а той став прибіднятися та говорити, що його розум нікчемний проти таких шанованих голів, тому хай чинять, як самі знають. Діди ухвалили покарати запорозця киями біля стовпа. Кирила прив'язали мотузками до стовпа так, що він міг дістати рукою ківш і випити горілки Козаки повинні були підійти до стовпа, випити, калачем закусити, взяти кий і добре вдарити винного по спині Рідко бувало, щоб ніхто з братчиків не підходив На обороні Кирила стояв його побратим Він одного вмовляв, іншому нагадував про турову послугу Когось просто сварив, і той відходив, боячись гарячого норову чорногорця. Найбільше відважив Кирилові києм суворий батько Пугач. Небагато можна витримати таких ударів. Петро пробрався до тура і спитав, чи не хоче той переказати щось своїй матері. Запорожець лише пісню сумну йому заспівав про чорного ворона, що над козаками кряче». Тут підійшли ще четверо січових дідів і сказали, що вони такої неслави Турові не подарують, раз молоді його обходять, то самі доб'ють. І стали бити по плечах. Кирило мужньо терпів удари, навіть жартував. Потім сказав Петрові, що його скарб розділить по братим, для неньки та сестри, у Київ на братство та юнакам Чорногорам на лицарські битви». Нарешті вдарили в казани до обіду Запорозці кинулися до тура, відв'язали від стовпа Обнімали та поздоровляли, бо покарання на тому скінчилося Підійшов і Пугач, дав якесь листя прикласти до ран І сказав, щоб козак більше в гречку не скакав, бо пропаде як собака Запорожці пішли обідати, запросили й Петра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 Кирило пив за обідом найбільше, хотів притамувати біль, тож згодом зробився веселий, навіть танцювати пішов. Усі дивувалися такій витривалості козака. Після обіду Тур вирішив поїхати додому, адже після такої кари довго не продержися, а перед товариством соромно показуватися кволим, вдома ж він може залягти до наступного дня». Дорогою Кирило запропонував Петрові йти в Запорозці. Шараменко сказав, що він не сам про це думав. Далі спитав Тура, чому він йде проти сумка. Той став відповідати примовками та відмовками, тож Петро так нічого й не зрозумів. Нарешті приїхали до Кирилової домівки. Мати Тура зраділа, хотіла обійняти сина. А той відвертався, бо до спини не можна було торкнутися через рани. Кирило тільки попросив побільше горілки, напився та й упав без пам'яті. Усі стривожились, один тільки Петро знав, у чому річ. Шраменко попрощався і пішов до гвинтовчиного хутора, обдумуючи все, що чув і бачив. Розділ тринадцятий Старий Шрам поспішав до Батурина. У Борзні він заїхав відпочити до свого давнього приятеля – Сотника Білозерця. Той розповів полковнику про останні події. На Раді в Батурині Васюта Золотаренко схиляв старшину до того, щоб вона обрала його гетьманом. Старшина почала освіщати Васюту, говорити, щоб дав погетьманувати молодшим, не виставляв сомка в Москві з радником і що запорожці його дурять, приїжджають лише за подарунками». Тут старшина взялася за Золотаренка, а за ними й піхота, тож він ледве не наклав головою. Як раптом надійшов лист від Сомка, який закликав козаків об'єднатися в Ічні, щоб дати відсіч Брюховецькому. Тоді Васюта зрозумів, що діватися нікуди, став запрошувати старшину до Ічні, так і рушили всі з Батурина». Шрам сказав, що і їм слід негайно їхати до Ічні, незважаючи на втому Білозерець тільки подивувався за й і стійкості старого панотця Дорогою їх перестрів Гонець і повідомив, що тепер треба їхати вже не в Ічню, а в Ніжень, бо туди рушила вся старшина, присягнувши в церкві на вірність Сомкові. Незабаром Шрам та Білозерець зустрілися з гетьманським військом на чолі із Сомком та Васютою. Сомко підбадьорював шрама, говорячи, що тепер буде все гаразд. Вірні йому Лубенський, Прилуцький, Переяславський та Чернігівський полки, він відправив зі своїм генеральним писарем Вуяхевичем під Ніжень. Шрам сумовито похитав головою і сказав, що не довіряв би гетьманського бунчука генеральному писареві в цю смутну годину. Коли Сомко приїхав у свій табір, то зустрів там гала, мішанину, безладдя. Генеральний писар їздив по війську, вгамовував козаків, але говорив їм такі образливі слова, що від цього починалося ще сильніше ремствування. Сумко побачив це, відібрав Бунчук у писаря і прогнав його. Козаки, зачувши голос гетьмана, трохи втихомирилися, бо знали його суворий характер та тверду руку. Шрам попросив Сумка довірити йому Бунчук. Той мовчки віддав козацьку святиню старому полковникові. Шрам до ранку порядкував у таборі, підсідав до козаків, умовляв їх то словом христовим, то спогадами про Хмельниччину, коли була у всіх і воля, і душа єдина. А слідом ходив, як диявол, зрадник Вуяхович, і розсипав гіркі слова в козацькі душі, підбурюючи на чорну раду. Розділ чотирнадцятий У домі гвинтовки в цей час були свої негаразди. Жінки не могли потоваришувати щиро з господинею, бо була вона великою панією та ще й католичкою. А Черевань помітив, що гвинтовка зробився зовсім іншим чоловіком, не таким, як був колись, щирим і товариським козаком, тож не знаходив тепер із ним спільної мови. Незабаром завітав ніжинський сотник Гордій Костомара і попросив Гвинтовку поїхати в місто, щоб навести лад, бо міщани та прості козаки вчинили такий безлад, що городова старшина боїться й носа виткнути за ворота Гвинтовка відмовився, кажучи «Моя хата з краю, я нічого не знаю» Так і поїхав сотник ні з чим Черевані були вражені такою нешляхетною поведінкою. Після цього повернувся від запорожців Шраменко і розповів про побачене. Черевані вжахнулися, а Гвинтовка тільки всміхався. У Ренці Гвинтовка прислав до Петра і Череваня козака повідомити, щоб ті вдягали білі сорочки, жупани та їхали на Раду в Ніжень. Виїхали поспішно. Перед містом Юрма вкрила все поле. Видно було царський намет і московське військо з боярами. З правого боку стояв Брюховецький із запорожцями, а з лівого – Сомко зі своїм військом. Гвинтовка, Черевань та Петро протислися через натовп до центру. Там було зроблено коло, посеред якого стояв стіл під турецьким килимом, на ньому лежали Бунчук і Корогва. Поряд стояв Брюховецький зі своїми запорожцями. тепер він був у блакитному жупані, поводився гордо й дивився по-гетьманськи. Аж ось вийшов Сумко із золотою Богдановою булавою в руках, оточений своєю старшиною, усі в латах, при зброї, як до бою. Молодий Шраменко милувався гетьманом і з жалем думав, як мало в Сомка залишилося прихильників вірних душ. Людське море шуміло і гомоніло. Брюховці закричали Сомкові, щоб той теж поклав Бунчук і Корогву. Гетьман гордо відмовив, що він не буде слухати голодранців. Народ збунтував ще більше. Ледве вгамували людей старі січовики. Якось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. З царського намету в пишному вбранні вийшов князь Гагін і з думними дяками Його підручні винесли царську корогву Подарунки від царя старшині та гетьману Князь почав зачитувати царську грамоту Сільська голота, яка стояла позаду і нічого не чула Стала викрикувати, що хоче гетьманом Брюховецького Сомкові прихильники це почули І почали обстоювати свого гетьмана Зчинився галас, який докотився й до перших лав Спочатку кричали, потім щепилися битися. Запорожці схопили Іванця за руки, посадили за стіл і дали до рук булаву та бунчук. Шрам кричав своїм, щоб спихали Брюховецького, а саджали Сомка. Старшинці кинулися купою до столу, але запорожці, як злі оси, не боялися нічого. Вони вирвали в Сомка бунчук і переломили на двоє, відняли й булаву. Оглянувся гетьман, а при ньому тільки жменя старшини, навколо самі запорозці. Нічого не залишалося Сомкові та його прибічникам, як відступити через царський намет до своїх коней. Царське військо пропустило їх і заступило від запорожців. Прибув Сумков табір Переяславського полку, став готувати військо до бою, щоб силою вирвати булаву. Як раптом вирушив із табору Нижинський полк, прискакав конем Васюта і закричав, що трапилося лихо. Тепер уже не він полковник Нижинський, а гвинтовка. Вон у нього вже і срібний пірнач виблискує. Поки Сомко роздумував, що йому робити в цю важку хвилину, кілька сотень поїхало на поклон Брюховецькому, зрадивши свого безбулавного гетьмана. Побачив Сомко, що лихо діється, поскакав зі старшиною на конях до царського намету, а там Іванець від князя царські дари приймає. Біля нього Вуяхевич та інші значні Сомківці із запорожцями. Сомко попросив у московського князя захисту і справедливості, а той не знає, що діяти, бо вже взяв від Брюховецького великі подарунки». А новоспечений гетьман Іванець звелів схопити сомка закувати у кайдани Старшина хотіла його оборонити, але він сказав плачучи «Братці мої, милії, що вам битись за мою голову, коли погибає Україна? Що вам думати про мою наругу, коли наругався лихий мій ворог над честю і славою козацькою? Пропадай, шабля!» Пропадай і голова, прощай безщасна Україну, і кинув об землю свою шаблю. Дуже зрадів Брюховецький і наказав Сомка, Васюту та їхню вірну старшину кинути у в'язницю, а Вуяхевичу велів написати листа в Москву, що Сомко буцімто козаків бунтує проти царя. Нового гетьмана зі старшиною повели в Соборну Ніжинську церкву для царської присяги, а потім на пишний бенкет, який йому влаштували міщани Розділ 15 Черевань, вигукуючи сумка гетьманом, потім ледве втік від запорожців за допомогою Василя Невольника він просив Петра не кидати його самого і молився Богу, щоб швидше вибратися з цієї колотнечі у своє хмарище. Селяни з півгодини не знали, що діється між козацтвом. Коли ж Брюховецький вирушив до присяги в місто, вони зраділи і вирішили, що раз тепер їхня взяла, і немає ні пана, ні мужика, нема ні вбогих, ні багатих, треба йти панським добром ділитись». Але московська сторожа не пустила селян до міста Тоді вони кинулися грабувати сумки в табір Однак вхопили облизня, бо й там уже порядкували козаки Братчики сміялися з мужиків і нахвалялися порівняти всіх батогами Тепер тільки зрозуміла чернь що знову одурено її Хотіли йти скидати Брюховецького і садити Сомка, Та тільки нічого з того не вийшло У кожного була своя думка Тож вирішили мужики тікати швидше додому, поки їм лиха не перепало І говорили між собою «Ні, де правди, діти» Не на добре діло ми пустились. Ліпше зробили наші сусіди, що не послухали запорожців, Тепер стидно в село й очі появити. До віку будуть дражнити чорною радою. Роз'їжджалася зніження і шляхта, яку запорожці переслідували та нещадно грабували. Деяким панам довелося перевдягатися в селянську одежу й пішки тікати з цієї чорної ради. Черевань із родиною теж їхав геть, а з ними й Петро. По дорозі вони зустріли Тараса Сурмача з міщанами, а той і пожалівся, що одурили їх, як самі хотіли Черевань аж застогнав, у недобру годину він поїхав із дому А ще як дізнався від Тараса, що Брюховецький засватав у гвинтовки його Лесю за свого писаря, зовсім занепав духом Раптом почувся голос Тура, який перестрів подорожніх Чорта з два він просватає, кому як не мені вона тепер дістанеться, адже саме за неї мене бито киями, а сумко тепер уже не вирветься із запорозьких лап Петро аж похолов, став нагадувати Кирилові про їхню дружбу але той відповів, що тепер усе перевернулося з ніг на голову і помчався зі своєю ватагою до Гвинтовчиного хутора. Петро хотів поїхати слідом, але раптом зустрів батька. Той сказав, що тепер не час думати ні про яких череванів. Петро вирушив з панотцем, похиливши голову, а серце його розривалося навпіл. Згодом... Розпрощалися шрами з Чареванем і Василем Невольником та й поїхали в різні боки Розділ 16 Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжині За подароване золото сидів із ним поряд князь Гагін Незважаючи на те, що не личило йому бути поряд із Гайдамакою Не годилося б обманювати царя Сидить городова козацька старшина, та, що нишком поякшалась із запорожцями, і ради свого панства запродала Сомка Іванцеві, і сором декого бере за зраду, але діватися нікуди треба брататися з розбишаками. По обіді Брюховецький пішов відпочивати, а сам думає, як йому Сомка зі світу звести. Намагався намовити когось із козаків Убити полоненого Однак ніхто не погоджувався Бо ще пам'ятали про лицарський звичай Та й боялися царської кари Так Іванець залишився нічим Довго він ходив по світлиці Розмірковуючи Чому це його взяв страх Самому розправитися із сумком Розділ 17 Поки Брюховецький так думав до нього попросився якийсь чоловік, з кобиняком насунутим на самі очі, у широкій семрязі, на спині горб, і сказав, що він той, кого гетьманові треба. Іванець ж злякався, що хтось ніби підслухав його думки. Попросив відкрити лице, чи не сам нечистий із ним говорить». Незнайомець відкинув відлогу, і Брюховецький аж відхитнувся Це був Кирило Тур Іванець здивувався, невже цей запорожець візьметься за таку справу Адже навіть товаришував колись із Сомком Тур відповів, що в нього свої з ним рахунки І за наречену, і за киї Гетьман погодився на таку пропозицію дав Кирилові перстень, з яким того пропустять, куди він схоче, і запорожець пішов. Тур дістався до сумкової в'язниці у своїй семрязі та клубуці, показав сторожі перстень, його й пропустили. Наказав, щоб до ранку не входили, бо він буде сповідувати в'язня. Сомко був прикутий до стіни, у драній сірячині, без пояса й чобіт. Тільки сорочка, вишита лесею, Сяяла на ньому. Тур підійшов до сумка, І той з подивом пізнав козака. Кирило сказав, що хоче помінятися з ним одягом, щоб гетьман утік звідси. На дворі його ждуть молодий і старий шрами, які повертаються рятувати Павелоч від Тетері. Тепер уже люди розпізнали Іванця і радо підуть за Сомком, тож йому треба їхати збирати військо проти Брюховецького. Але Сомко відповів, що вже й так багато крові пролито по Україні за гетьманство та панування. А тепер ще і йому за своє право на гетьманство починати нову війну, бо Іванець стоїть зараз міцно з козаками, і щоб його подолати, треба всю Україну переполовинити». А заради чого? Тур не стримався і вигукнув, що хоча б заради того, щоб правда взяла гору над Кривдою. Але Сумко не погодився і сказав, що правда і так візьме гору. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем та бідою довести людей до розуму. Кирило став віддавати Сумкові свій одяг і перстень, але той раптом запитав, а як же сам Запорожець Звідси вибереться. Тур відповів, що дасть собі раду, щось вигадає. Однак Сумко категорично відмовився тікати, бо не хотів чужою смертю купувати своєї волі, як Тур його не вмовляв. Тоді обнялися козаки й заплакали. Кирило вийшов і кинув свій маскувальний наряд сторожам, щоб знали, що не Іванця кат приходив, а сам Запорожець. Тур. Гірко йому було розказувати шраму, що не вдалася справа. На тім вони розпрощалися. Тур поїхав знову викрадати Череванівну, а шрами у на смерть. На останок Петро просив Кирила передати Лесі, що він її на тім світі не забуде. Розділ 18 Старий шрам, жаліючи паволочан, сам поїхав до Тетері і прийняв усю вину на одного себе за те, що місто збунтувалося проти гетьманської влади. Тетеря засудив його як бунтівника на смерть, повелів відтяти голову, а зігнавши зі світу свого ворога, дав паволочі спокій. Того ж року, восени, було відтято голову Сомкові з Васютою. В місті борзні Брюховецький доказав таки свого Хоч після й сприйняв Слушну кару от гетьмана Дорошенка Пропав під киями Собачою смертю Петро Шрам, поховавши батька Пожурився Та й вирішив іти на Запорожжя Але мислі самі Звернули на Київ І ось опинився він біля хмарища Ворота були відкриті Василь Невольник Не стеріг хутора Скрізь за пустіння. Раптом почулася пісня. Петро вскочив у пекарню і побачив Лесю з матір'ю. Застиг, як укопаний, поки череваниха сама не стала його обнімати та вітати. Прийшов і сам черевань, та від радощів не міг і слова сказати. Посадили Петра на лавку і стали розпитувати, як він смерті уник, адже сказали, що він разом із паноцем віддав Богу від душу. Козак усе розказав не раз плакали вкупі, переживаючи і горе, і радість. Потім Петро став розпитувати череванів. Ті розказали, як їх Гвинтовка добре в руки узяв, хотів віддати Лесю за ледаща Вуяхевича, аж раптом приїхав Кирило Тур із запорожцями, показав якийсь перстень і сказав, щоб йому видали Череванів вести в гадяч до гетьмана. Вони стали Тура просити, щоб не губив невинної душі, так куди там, і не слухає. Плакали, плакали, поки запорожець не сказав, що везе він їх у хмарище. Хотіли дякувати, а Кирило знову за своє. Тоді подякуєте, як стану з королею на рушник. Тільки як привіз на хутір, Засміявся клятий запорожець і сказав, що йому вражих баб не потрібно Від них усе лихо на землі Тим більше, що їде він з побратимом у чорну гору Петро залишився в череваня, як у своїй сім'ї Минуло півроку стали думати про весілля Навесні Петро з Лесею були вже в парі Так то усе те лихо минулось, мов приснилось Яке-то воно страшне усякому здавалось, А отже, як небожа воля, то їх і не зачепило. Все так, як коли схопиться за вирюха, Громом гримить, вітром бурхає, Світу Божого не видно, поламле старе дерево, Повиворочує з корінням дуби й берези. А чому указав Господь рости й цвісти, Те й останеться і красується весело та пишно мови з родою хуртовини не бачило